Heluden hori ba, e, laren batean, urriaren hogeita laguan, alternativa herrian, estaba ospatuko dugu. E, ekimen honetan, estaba zer aurkituko dugu. Estaba, bueno, alde batetikan, aurkituko dugu, estaba Euskal Herriko hori ba, eunda berrogeita, e, berrogei, e, eunda berrogeita mar eragileren lana. Estaba, e, hauetan, dozenaka voluntario eta militante sozialan, estara egun horren prestaketan ibili dira. Bigarrenik, ez egun horretan, ez da, dugu, lema e, indartxu bat, ez bizitza burujabea eskubide osos Horrekin zer esan nahi dugu, eztaba, e, pos, ba, digunean, eztaba, ez da, unionetan pos hori ba, sistemak esaten digunean, ez ez da, gula inungo alternatibarik, ez gu hori ba, pizko bat kontrakoa erakutsi nahi dugu. Ez Euskal Herrian, badira makina bat jende, ez hori ba, alternativa ezberdinetan, ez da, erabat implikatuta e, dagona, hoiek erakutsi nahi dugu, nola bait, da, badira sinai dugu badirela hori ba konponbidea badirela e, irten bideak, eta alibe, aliberean ezta hori ba fiskot nahi dugu denon beharra denon lana ezta hori ba, beharrezkoa dela hori ba zanpatzen gaitun hori ba sistema kapitalista hau ezta ba irauli analizateko hirugarrenik ezta hori ba fiskot ba bilbon aurkituko e, estera, larun batean aurkituko ditugu auzo ezberdinak estaba hori alternativa herria auzoka hori antolatu dugu. 5 auzo izanen dira. Estaba lehenengoa e, da arragoa. Bertan estaba e hizkuntza, hizkuntza eta kulturaren inguruko hori bak pizkot ekimenak egongo dira. Estaba ez era ezberdinetako eztabaidak, auzoka, tailerrak, e, gero bigarren e, auzoan gure gaia, ezta eta hor nola e, naturarekin sirikusia izango duten hori bak pizkoten gaiak estaba gertuko dira auso ekonomian esta eta hor nola bait ba pizkot irudikatu eztaba eta eztabaidatuko dugu hori ba alternativa ekonomikoei buruz alde batetik kan erakutsi eztaba ja ba, une honetan indarrean dauden batzuk eta gero beste aldetik gure artean eztaba eztabaidatuko ez dugu zenolako irtenbide emana digu eztaba pizkot ba hori e, ba egungo ekonomia eztaba e, ganditualizateko laugarren hori bat aldean, demokrazia eta parte hartzea eta buru jabetza pentsatzen dugu hori ba pizkot hori ba konponbide e, irtenbideen hori ba, bilaketan buru jabetza elementu klabea e, endala ez da, buru jabetza gutako bakotxa ez hori ba, pixko hori ba, alduntzeko baina liberian herri moduan ez hori ba, pixko kanpotikan datozkigun e, erasoi, ez aurre egiteko eta bosgarrenik ez da, bizitzat duinak, eta e, anitzak sistema honek, ez diz, da, e, dizkigun ez eredu batzuek, eta horren aurrean ba, korputza eta bizitza hori ba, ba, bizitzari heltzeko modu, ez da, alternatiboak ez e, erakutseko ond ditugu E, horrekin batera Estaba egunean zehar Estaba eta e, aldezarreko e, Bilboko aldezarreko hori batxoko ezberdinetan Ehingo dira hori ba e, Doku eta forumak hitzaldi mainguruak Ehingo dira hori ba espentzen hori ba konta, e, Kontakizun komunak Ehingo dira taierrak entzun eman eta parte hartzeko Ehingo dira ezber, e, azokak musika, animazioa Eta baitare hori bajana e, eta, eta edan Eta laugarrena eta importantia Estaba hori alternatibaren herria Estaba nolabait e, Egun bateko lorea izanen, ez da? Pizkot baitari jendea ora horkituko du, hori ba pizkot jende askoren konpromisua Urrengo iabetetan, ez hori ba pizkot guain arte egindukun bezalase Alkarrekin, hori ba pizkot alternatiban bilaketan, ez hori ba e, bidea e, egiteko Eta nolabait ba pizkot, e, hori ba, sistema hori e, bueno, ba pizkota aldatzeko orduan Pues bueno, dinamika hori ba, pontente hori ba, sortzeko hori ba, e, balintzak pixkot, hori ba, eh, goein arte, eta nik naiko komuna izan dela, ez daba, hori ba, parte hartu dutenen gu, e, gu, e, guztien artean, e, askotan hori ba, elkarri bizkarra emanda, hori ba, pixkot, hori funtzionatzen dugula, nor bere txokoan, ez daba, feminista, estaba daba, mugimendo sindikala, hori ba, naturaren ingurukoak, ez daba, eskuide sozialen, ez askotan hori ba, nor bere aldetikak, doa, alternatiban herria, aprovechatu nahi dugu, hain zuzen ere, hori ba, pixkot, esparru ezberdinetan, dagoen hori ba, pixk hori bangausak iraultzeko batu eta urrengo hilabetetan estaba mobilizazioen bidez baina baitare hori ba alternatiben hori ba sakonketan sakonke, e, estaba hori ba pizko bidea alkarrekin hori ba jorratu nahi dugu